Doamna Patriarhului. Pista 7. Stinge trandafirul acela, gemea el, în timp ce se tăra în patru labe să caute întrerupătorul de lumină și da peste Manuela Sanchez, femeia nebuniei mele, în locul întrerupătorului. drace, de ce trebuie să te găsesc dacă nu te-am pierdut, ofta el? Dacă vrei, ia-mi casa, ia toată țara, cu dragon, cu tot, dar lasă-mă să aprind lumina, scorpion, al nopților mele. Manuela Sanchez... Aherniei mele pui de cățea a strigat, crezând că lumina ar fi stins vraja, urlând: Dați-o afară, lăsați-o fără mine, aruncați-o în mare, cu o ancoră de gât, ca să nu mai sufere nimeni în strălucirea tranda ei, mi-o ea înspământat prin coridoare. bălăcindu se prin balegile de vacă neric, întrebându-se nedumerit: Că ce se întâmplă aici? Ce cu lumea asta? Că o să bată de opt și nu s-a sculat nimeni din casa asta de descreerați. Treziți-vă, fireați ai dracului! S-au trezit, s-au aprins luminile, a bătut ceasul de trei dimineața. Bătăile au fost preluate de fortăreața din port și repetate de baza aeriană din San Jeronimo, de toate cazărmile de pe cuprinsul țării și s-a auzit un zgomot de puști înfricoșate, de trandafiri care s-au deschis în grabă, cu două ceasuri mai înainte de a se trezi paznicul, de concubine somnambule care scuturau preșurile la lumina stelelor, descopereau coliviile păsărilor adormite și schimbau florile din glastre, în timp ce o echipă de zidari care înălțau ziduri de urgență dezorientau pălăriile de floarea soarelui, lipind sori de hârtie aurită pe sticla ferestrelor ca să nu se observe că era încă noapte în cer și era duminică 25 pe pământ și aprilie pe mare și creștea din ce în ce scandalul făcut de indienii de la spălătorie care îi dădeau jos din paturi pe ultimii adormiți pentru a lua furile. iar orbii clarvăzători preziceau dragoste, dragoste, dragoste acolo unde nu putea să existe, pe când funcționarii corupți dădeau peste găini ouând sertarele birourilor, Oul de luni, deși mai era alături ouul de ieri, o întreagă hărmănaie de lume și încăerări de câini în sala Consiliului Guvernamental, convocat de urgență în timp ce el își croia drum orbit de lumina zilei iscate cu forța printre șirurile de lingușitor fățarnici, care îl proclamau făuritor al dimineții, comandant al timpului și proprietar absolut al luminii, Până ce un ofițer de comandament suprem, a îndrăznit să-l oprească în vestibul pentru că abătându-și să-i se adreseze să trăiți, domnule general, vă raportez că ceasul arată și 25 minute, iar altă voce, 3 și 5 dimineața, domnule general, iar el l-a pocnit peste față cu dosul feroce al mâinii sale și a urlat cu tot plămânul ca să-l audă toată lumea, e ceasul 8, tâmpitule, 8, am spus, ordin de la Dumnezeu. Văzându-l cum intră în casa din Mahala, Bendition Alvarado l-a întrebat, de unde vii cu mutra asta de parcă ar fi pișcat musca area? Ce faci cu mâna aceea pusă pe inimă? A continuat ea, dar el s-a trătit. în fotoliul de nuiele fără să-i răspundă și a luat mâna de acolo, începuse chiar să o uite în clipa când mama lui l-a înțepat cu vârful pensulei cu care picta grauri, întrebându-l dacă într-adevăr se credea sufletul lui Isus cu privirile acelea pierdute și mâna asta pe inimă și el și-a ascuns mâna Rahat, mamă, a trântit ușa și a început să se foiască prin casă cu mâinile în buzunare ca să nu le mai pună iar pe negândite unde nu trebuia, contemplând ploaia prin ferestre, văzând o cum se prelinge peste stelele de hârtie argintie lipite pe sticla ferestrelor ca să-i separă opt seara, deși era trei după amiază, privind soldații în înfricoșați în curte, marea tristă și ploaia Manuelei Sanchez în orașul tău fără de ea, posomărâtul salon pustiu, scaunele puse cu picioarele în sus pe tăbliile meselor, ireparabila singurătatea celor din tâi umbre dintr-o altă sâmbătă trecătoare cu o altă noapte fără iadrace, cel puțin dacă n aș și văzut-o că... Asta mă doare cel mai mult, a suspinat, rușinându-se de starea în care se afla și pipăindu-și trupul pentru a găsi un loc unde să-și pună mâna rătăcită și care să nu fie inima și, și a pus-o în sfârșit pe testiculul umflat, care îl durea mai puțin datorită ploii, dar era la fel de mare, avea aceeași formă, aceeași greutate și la fel de chinuitor, ba și mai chinuitor, de parcă și-ar fi ținut în palmă inima, tot o carne vie, că nu degeaba și-a amintit el, că-i spuseseră oamenii din alte vremuri că inima e ca al treilea ou, domnule general. Ei, drăcie! și s-a îndepărtat de fereastră, s-a rotit prin salonul de audiențe cu neliniștea fără leaca unui președinte etern, cu inima străpunsă de un os de pește, trezindu-se în salonul Consiliului de Ministri, auzind ca întotdeauna, fără a înțelege, fără a asculta un raport somnolent despre situația bugetară, când ministrul de finanțe a tăcut brusc, ca și când s-ar fi întâmplat ceva neprevăzut în aer, iar ceilalți îl priveau numai pe el, încătușat în ghearele acelei dureri nevăzute, țiapând și singur la capătul mesei de nuc, tremurând de furie pentru că își dezvăluise starea nefericită de președinte pe viață cu mâna pe inimă, cu viața care părea să-i se topească picătură cu picătură ca o lumânare de ceară în jarul rece, al minuțioaselor priviri de orfevru ale prietenului meu, ministrul sănătății care părea să-l examineze pe dinăuntru, în timp ce se juca cu lanțul de aur de la ceasul din buzunarul vestei. Ai grijă, a spus cineva. Trebuie să fi avut un atac, dar el își luase de acum mâna de sirenă îndurerată de furie de pe inimă, punând-o pe masa de nuc ambujorându-se și scuipând printre cuvinte o rafală mortală de autoritate "Ați fi vrut voi să fi fost una tactică loșilor. Continuați." Au continuat, dar vorbeau fără să se mai audă, gândindu-se că trebuie să i se fi întâmplat ceva foarte grav de atât de mânios. "Se pare că a turbat," șușoteau între ei și zvonul s-a răspândit ca fulgerul. "Vedeți? Îl arătau. uitați ce hal a ajuns că trebuie să-și țină inima cu mâna. I-s-au rupt baierile," murmurau, acredintându-se versiunea că l-ar fi chemat de urgență pe ministrul sănătății și că acesta l-ar fi găsit cu mâna sucită ca o gheară de uliu deasupra mesei de nuc și că i-ar fi poruncit să-mi fie tăiată prietene, umilit de trista lui condiție de președinte scaldată în lacrimi, dar că ministrul i-ar fi spus, nu, domnule general, acest ordin nu îl îndeplinesc chiar dacă ar fi să mă împuște, așa i-a spus, ar fi o nedreptate, domnule general, eu fac mai puțin decât brațul dumneavoastră. Aceasta și multe alte versiuni cu privire la sănătatea lui se făceau auzite din ce în ce mai mult în timp ce el intra în grajduri și măsura laptele pentru cazărmi, privind cum se lumina cerul cu marțea de cenușă a Manuelei Sanchez, îi scotea pe ca să nu umpută trandafirii trandafirului tău și se retrăgea prin locurile mai puțin umblate din casă pentru a cânta fără să-l audă cineva primul tău vals de regină, ca să poți să nu mă dai uitării, cânta, ca să mor dacă mă uiți, cânta, apoi se scufunda în Duhoarea din camerele concubinelor, încercând să caute alinare zbuciumului care îi sfârșea sufletul și pentru prima oară în lunga lui viață de amant grăbit, se lăsa în voia instinctelor descătușate, întârzia jocul, făcându-le să geamă ca fulgerate până și pe cele mai meschine dintre femei, le făcea să râdă în hohote și lacrimi în întuneric, mă omor, generale, atât de bătrân și n milă, dar el știa foarte bine că voința aceea de a rezista nu era decât o înșelare de sine ca să-și piardă timpul, pentru că fiecare pas al singurătății lui fiecare oftat, îl târa pe drumul fără întoarcerea al zăpucului de la două din după amiaza de neocolit, când s-a dus să implore din dragoste pentru Dumnezeu dragostea Manuelei Sanchez în palatul de pe Maidanul cu gunoaie, al regatului tău fioros din Maidanul câinilor s-a dus îmbrăcat în civil fără escortă, într-un automobil de piață care s-a strecurat, pognind ca o pușcă din pricina apei din benzină, pe străzile pline cu câini adormiți din orașul păstrat în letargia siestei evitând gălăgia asiatică din ulițele comerciale și a văzut marea nesfârșită a Manuelei Sanchez, femeia pierzaniei mele cu un singur albatros pe orizonturi, a văzut tramvaiele decrepite care duc spre casa ta și a ordonat să fie înlocuite cu tramvaie galbene, cu ferestre albastre și un fotoriu de catifea pentru Manuela Sanchez, a văzut pustiul țăr al duminicilor tale de plajă și a poruncit să se pună imediat cabine pentru schimbarea hainelor cu câte un steag de culoare deosebită în funcție de starea vremii, și o plasă de oțel pe țărmul rezervat Manuelei Sanchez a văzut casele mari cu terase de marmură și pajiști melancolice ale celor 14 familii pe care le îmbogățise cu favorurile sale, a văzut o casă și mai mare cu fântâni arteziene, giratorii și vitralii în balcoanele unde vreau să te văd trăind pentru mine, și-au expropriat-o cu forța, hotărând soarta lumii în timp ce visa cu ochii deschiși pe canapeaua din spate a automobilului făcut din cutii de conserve, până când s-a terminat briza mării și s-a terminat și orașul și s-a vărât prin ferestruicile automobilului gălăgia luciferică a cartierului tău plin cu câini încă erați unde s-a privit și nu s-a recunoscut, gândindu-se, mama mea Bendicion Alvarado, Uite-te unde am ajuns fără tine, dar nimeni nu i-a recunoscut în tăbălăul acela privirile pierdute, buzele palide și mâna molată căpusă pusă pe piept, nici vocea adormită de străbunică din ferăstrucile, fără geam, ale automobilului de piață, cu cămașă albă și pălărie de arendaș, care întreba unde locuiește Manuela Sanchez, femeia rușini mele, regina săracilor doamne, femeia cu trandafirul în mână, întrebându-se pe el însuși unde-i putea să trăiești în cloaca asta plină de coame, înfoiate, mărăituri, priviri satanice, rângete sângeroase și. Schelălă el de potăi fugind cu coada între picioare. Unde ai putea trăi în această măcelărie? Unde-i mirosul de gheara uliului, al respirației tale sub această furtună de difuzoare? unde intrat pui de cățea nebuniei vieții mele? Printre ce bețivi scoși cu picioare în fund de prin cârciun? Unde te-ai pierdut? În care chef fără sfârșit printre lepădăturile și manglitorii ăștia? În care vizuină a de parlagii și borfași din acest paradis al lui Adam cel Negru și hasin tot trucupei drace, care ar putea să fie casa ta între coșmeliile astea cu vopsea galbenă scorojită, cu marchize și perdeluțe ca veșmintele episcopilor? De unde privești? Prin ce ferestre verzi ca papagalul și de pe care scări albastre cu stâlpi trandafirii ca trandafirul mâinii tale? Ce oră va fi fiind acum pentru tine dacă tâlharii ăștia ignoră ordinele mele pentru că acum e ceasul 3 și nu opt al serii trecute, cum pare să fie în acest iad? Care ești tu dintre femeile acestea care moțeiau prin camerele pustii, făcându-și vând cu poalele rochilor ridicate peste picioarele rășchirate, în balansoarele lor scârțitoare, în timp ce el întreba prin ferestruicile fără geam ale automobilului? Unde locuiește Manuela Sanchez, femeia turbării mele, cea cu roche de zarafir, inele cu diamante și coroană de aur curat, pe care i-o dăruise la prima aniversare a încoronării ei? Știu eu cine este, domnule, i-a spus cineva din mulțime. O cu fundul mare care se crede regina mai muțelor aici locuiește, domnul aici, într-o casă ca toate celelalte, vopzită ca un țipăt, cu urma proaspătă cuiva care alunecase într-un rahat de câine pe mozaicul de la intrare. Casa de săraci obișnuiți, a Manuelei Sanchez, șezând în tronul viceregilor, că nu-ți venea să crezi că ar fi ea, dar era chiar ea. Mama mea, bendicion Alvarado, dăm puter să intru, mamă, pentru că ea este. Iar el trecuse de zece ori prin fața casei ca să-și vină în fire, și apoi ciocănise de trei ori în ușă cu degetele, de parcă s-ar fi rugat așteptând sub umbra fierbinte de la intrare, neînțelegând dacă aerul greu pe care îl respira se datora dogoarei soarelui sau neliniștii lui, așteptând fără să știe cum îl cheamă până în clipa când mama Manuelei Sanchez l-a poftit să intre în penumbra, mirosind aresturi de pește din sala mare și sărăcăcioasă a unei case adormite, mai mare pe dinăuntru ca pe din afară, începând să examineze atmosfera frustrării sale de pe un taburet de piele, în timp ce mama Manuelei Sanchez s-a dus să o trezească din somn, Descoperind pereții pătați de roaiele ploilor de demult, o sofa ruptă, alte două taburete cu fund de piele, un pian fără corzi a într-un colț și atâta tot drace, atâta suferință pentru o nimica, toată suspina el. Când mama Manuelei Sanchez s-a întors cu un coș de lucru și a început să croșeteze dantele în timp ce Manuela Sanchez se îmbrăca, se pieptăna și își punea cei mai buni pantofi, pentru a-l întâmpina cu demnitatea necesară pe bătrânul neașteptat, care se întreba perplex unde ești, Manuela Sanchez, femeia necazului meu, că am venit să te cauți și nu te găsesc în casa asta de cercetori, unde-i mirosul de gheara uliului, Ală respirației tale, în holera asta de resturi de mâncare, unde-i trandafirul tău, unde-i ce dragostea, scoate-mă din pușcăria asta a îndoielilor de câine, suspina el, când a văzut-o apărând în pragul ușii, ca fătura unui vis reflectată în oglinda altui vis. Coroche de etamină de doi bani, cotul, cu părul strâns în grabă într-un pieptene înalt, cu pantofi rupți. Dar era cea mai frumoasă și cea mai trufașă femeie de pe lume, cu trandafirul aprins în mâini, o apariție atât de strălucitoare încât abia de s-a putut stăpâni plecându-și fruntea în clipa când ea l-a salutat cu o scurtă clătinare din cap. Dumnezeu să vă aibă în paza lui excelență, luând loc în sofa în fața lui, unde nu o ajungeau valurile de putreziciune, ale respirației lui și atunci am îndrăznit să mă uit la el pentru prima dată, învârtind cu două degete flacăra trandafirului ca să nu mi observe frica, cercetându-i fără milă buzelei de șobolan, ochii stinși care păreau că mă privesc din adâncul unui puț, pielea de spân cu pete mari ca niște mușuraie de pământ amestecat cu fiere, mai albă și mai netedă pe mâna dreaptă unde purta inelul cu sigiliul prezidențial, sprijinită fără vlagă pe genunchi, în cămașa albă încrețită în toate felurile ca și când nu s-ar fi aflat nimic sub ea cu enorme lui pantof de mort, cu gândul invizibil și puterea ascunsă, pătrânul cel mai bătrân de pe fața pământului, cel mai temut, cel mai urât și cel mai vrednic de plâns din toată țara, făcându-și vânt cu pălăria de arendaș și contemplându-mă ca de pe o altă lume, Doamne, m-am gândit eu cât de trist e omul acesta și l-am întrebat cu ce vă pot servi excelență, iar el a răspuns pe un ton de mare solemnitate, am venit ca să vă cer numai favoarea de a-mi permite această vizită state. A vizitat-o fără odihnă luni în șir, în fiecare zi, la aceleași ore moarte de căldură, în care obișnuia să-și viziteze mama pentru ca serviciile de securitate să creadă că s-ar fi aflat în casa din Mahala, căci numai el ignora ceea ce știa toată lumea, că pistolarii generalului Rodrigo de Aguilar îl protejau ghemuiți pe acoperișuri, încurcând circulația, alungând lumea cu patul armelor de pe străzile pe unde venea el și interzicând trecerea pe toată lungimea și lărgimea lor între două și cinci, ca să pară pustii, dar până și cei mai puțin curioși. Chiar dacă soldații aveau ordin să tragă asupra celor ce ar fi apărut prin balcoane, reușeau să găsească un ascunzin de unde să poată vedea cum alunecă limuzina prezidențială vopsită ca un automobil de piață, ducându pe bătrânul canicular camuflat în civil și murind să-i privească paloarea de orfan, chipul care spunea că văzuse multe răsărituri de soare și că plânsese mult pe furiș, indiferent de acum la ce-ar fi putut gândi lumea despre mâna pe care o ținea pe inimă, Animalul arhaic și taciturn, care lăsa înapoi a lui o umbră de iluzii și de cuvinte spuse în șoaptă, ia uitați-vă cum mai aleargă de parcă iese sufletul pe străzile toropite de dogoare umedă. Interzise circulației până când zvonurile cu privire la tot felul de boli necunoscute s-au înmulțit și s-au răspândit atât de mult încât n-au mai avut încotro și s-au lovit de adevărul adevărat, cum că el nu se mai ducea la mama sa, ci la cuibul tainic al Manuelei Sances, unde rămânea sub supravegherea implacabilă a mamei acesteia care tricota fără să respire, căci pentru ea cumpăra toate mașinăriile acelea ce o întristau pe Bendicion Alvarado, încercând, încercând să o seducă ducă și să-i distragă atenția cu neistovul acelor magnetice, furtunile de zăpadă din ianuarie închise în sfere de quarț, aparatele astronomilor și farmaciștilor, pirografele, manometrele, metronoamele și giroscoapele pe care continua să le cumpere de la oricine care le-ar fi vândut împotriva voinței mamei sale, împotriva propriei avariții de fier, numai și numai pentru a se bucura de ele împreună cu Manuela Sanchez, care îi apropia de urechi uriașul melc patriotic, care nu avea înăuntru vuietul mării, ci marșurile militare ce proslăveau guvernul său, ori opunea să privească termometrele încălzite cu chibritul ca să vezi cum suie și coboară mercurul captiv al gândului meu tainic, continuând să o contemple pe Manuela Sanchez fără a-i cere ceva, fără a-i mărturisi gândurile, ci doar uimind-o în tăcere cu darurile acelea demente pentru a-i spune prin ele ceea ce nu era în stare să-i spună, căci învățase să-și manifeste dorințele cele mai intime numai prin simbolurile concrete ale puterii lui neobișnuite, precum a făcut-o și de ziua de naștere a Manuelei Sanchez, când a rugat-o să deschidă fereastra și am deschis-o și am rămas înmărmurită de frică, văzând ce fusese în stare să facă din mahalaua mea plină de câini vagabonzi, privind casele albe de lemn cu ferestre mari și terase pline cu flori, fagiștile albastre cu fântâni arteziene rotitoare, un și brize de insecticid glacial, o replică infamă după vechile reședințe ale ofițerilor ocupației care fusese răcopiate noaptea pe furiș, nemai existând, bineînțeles, niciun câine, îi omoruseră pe toți, ori îi alungaseră, după cum îi scoseseră din casele lor pe locuitorii dinainte, care n-aveau dreptul să fie vecini cu o regină, trimițindu-i să putrezească înaltă mahala, căci numai așa fusese construit pe cu noul cartier al Manuelei Sanchez. Ca să-l vezi de la fereastră în ziua ta de naștere, privește-l, regină, ca să trăiești ani mulți fericiți, ca să văd dacă dovezile acestea ale puterii mele ți-ar putea înmuia inima ta atât de bună, dar atât de dârză. Când îmi spui, nu vă apropiați prea mult excelență, că mama e lângă noi, și el nu se apropia, înghițea în sec, se ne cască și scrâșnea din dinți și bea încet cu sorbituri de bunic apa proaspătă de guanaba fruct tropical foarte dulce și foarte parfumat pe care i-o prepara chiar ea ca să-i stingă setea, suporta punga de gheață pe tâmple, ca să nu-i se observe urmele bătrâneții, ca să nu mai iubești din milă, îi spunea după ce și epuizase toate mijloacele ca să-l iubească din dragoste, simțindu-se atât de singur, când sunt cu tine, când nu mai am curajul nici să rămân, agonizând în speranța de a o atinge măcar cu respirația mai înainte ca îngerul de mărime omenească să zboare prin casă, bătând clopotul orei mele moartale, când se grăbea să mai înghită o dată în sec, strângând jucăriile în cutiile lor originale ca să nu le distrugă sarea mării, numai o clipă, regină, se ridica pe mâine, pe toată viața, ce aiureală, căci abia de-i mai rămânea această clipă ca să o poată privi pe fecioara de necucerit, cea care, le, la trecerea îngerului, împietrea cu trandafirul veștejit în poală, în timp ce el se strecura pe suprimele umbre ale serii pentru a ascunde o rușine, de domeniu public discutată în stradă de toată lumea, răspândită de un cântec anonim pe care îl știa toată țara în afară de el, că ce-l cântau până și papagalii prin cursile caselor. Feriți-vă, femei din cale, că trece generalul jale cu inima în mâna dreaptă. Uitați-vă cum se îndreaptă spre casa ei rănit de moarte, că nu mai poate să-și mai poarte durerea lui închisă în arme și guvernează doar când doarme. când învățat chiar și de canarii liberi de la canarii captivi iar de la ei cântat de coțofene și auzit de gaițele care l-au dus în stoluri dincolo de frontierele nemăsuratei lui împărăția coșmarurilor, căci în toate cerurile patriei se auzea la căderea serii vocea unanimă a mulțimilor fugare, cântând că vine generalul Jale îndrăgostit peste măsură, scoțând numai rahat pe gură și legile pe altă parte, cânte care nu se mai sfârșea niciodată pentru că toată lumea până și papagalii îi adăugau câte o strofă pentru a induce în eroare serviciile securității statului, care nu se mai odihneau nici ziua, nici noaptea, încercând să-i pună capăt, astfel că toate patrulele militare fusese puse pe picior de război și rupeau porțile pentru a intra în curți și executau papagalii subversivi, în timp ce câinii se săturaseră de canari vii, după care s-a declarat starea de asediu, într-un efort disperat de a face să amuțească melodia infamă dușmanului, pentru ca nimeni să nu afle că ce știa toată lumea, că el era cel care se stricura ca un fugar prin ușă, prin ușa de serviciu a palatului, în fiecare după amiază, străbătând bucătăriile și fumul balegilor din camerele private, la revedere, regină, pe mâine, la patru, pentru toată viața, zi de zi, la aceeași oră când intra în casa Manuelei Sanchez, încărcat de atâtea daruri ciudate că trebuiseră să-i alunge pe vecinii din casele de alături și să dărâme pereții spăsitori, să aibă unde să le pună, astfel că sala mare s-a transformat într-o baracă uriașă și sumbră, unde puteai găsi nenumărate ceasuri din toate timpurile tot felul de gramofoane, de la cele mai primitive, cu cilindru de ceară, până la cele mai moderne, cu diafragmă de cristal, tot pe atâtea mașini de cusut cu manivelă de piciori și cu motorașe, dormitoare întregi de galvanometre, farmacii, homeopatice, cutii muzicale, aparate de iluzii optice, vitrine cu fluturi disecați, ierbare asiatice, laboratoare de fizioterapie și gimnastică medicală, aparate de astronomie, ortopedie și științele naturii, precum și o lume întreagă de păpuși cu mecanisme ascunse și virtuți omenești, Camere închiriate unde nu intra nimeni, nici măcar pentru a șterge praful, pentru că toate lucrurile rămâneau unde fusese răpuse când le aduseseră. Nimeni ne mai ștind de ele, Manuela Sancescu atât mai puțin, căci ea nu mai vroia nimic de la viață din sâmbăta cernită când am avut nenorocul să devin regină, că de atunci lumea n-a mai existat pentru mine. Vechii ei pretendenți, murind unul după altul, fulgerați de atacuri de inimă și boli, inverosimile, iar prietenele dispăruseră fără urmă, de parcă ar fi luat-o fără să o miște din casa ei și ar fi dus-o într-un cartier străin, singură, supraveghindu-i se și cele mai neînsemnate mișcări, căzută în capcana destinului ei, de unde nu avea curajul să spună nu, după cum nu îndrăznea să spună nici da unui pretendent abominabil, care o pândea cu o dragoste de azil, contemplându-o cu un fel de uimire reverențioasă, timp în care își făcea vânt cu pălăria de arendaș, leoarcă de sudoare, atât de străin de el însuși, Că ea se întreba dacă o vedea cu adevărat. Ori nu era pentru el decât o fantasmă, căci îl văzuse bâșbâind în plină zi. Îl văzuse mestecând sucul de fructe, îl văzuse cucăind și visând în fotoliul de nuiele cu paharul în mână, când de arama al și lăcustelor făcea și mai densă penumbra din salon. Îl auzise sforăind, aveți grijă, excelență, îi spusese. Iar el se deștepta scuturându-se ca un bivol bolnav, nu, regină, nu dormeam. Închisesem doar ochii, îi spunea el, dându și seama că ea îi luase paharul din mână ca să nu-i cadă. Îl întreținuse cu viclenii de toate felurile, până în după amiaza de necrezut, când a intrat înăuntru gătuit de emoție, azi îți aduc darul cel mai mare din univers. O minune a cerului care o să treacă în noaptea asta la orele 11.06 ca să o vezi tu, regină, numai ca să o vezi tu. Și asta era cometa. A fost una din marile momente ale dezamăgirii noastre pentru că de multă vreme circula zvonul așa cum circulau atâta că orarul vieții lui nu era supus normelor timpului omenesc, ci ciclurilor cometei, în așa fel încât el ar fi fost făcut să o vadă odată, dar că n-avea să o mai vadă și a doua oară, în ciuda prevestirilor adulatorilor lui aroganți, cu care să o vadă de multe ori, așa că noi așteptaserăm noaptea aceea seculară din noiembrie, cum se așteaptă ceasul nașterii, pregătindu-ne cu tot felul de muzici, Clopote de bucurie, rachete de sărbătoare care pentru prima dată într-o sută de ani nu ar mai fi explodat pentru a slăvi gloria lui, ci pentru a preamări cele 11 bătăi de ceas care aveau să pună capăt anilor lui, gata să sărbătorim întâmplarea providențială pe care el a așteptat-o pe terasa de pe acoperișul casei Manuelei Sanchez, stând între aceasta și mama ei, respirând cu tot plămânul ca să nu-i se audă bătăile inimii sub un cer brăzdat de semne prevestitoare de nenorociri, aspirând pentru prima dată mirosul nocturn al Manuelei Sanchez, intimitatea acesteia desfășurată sub cerul liber, deslușind în depărtarea zărilor răpăitul fermecat al tobelor care ieșeau în întâmpinarea dezastrului, ascultând bocetele îndepărtate, vaetele ca de lavă vulcanică ale mulțimilor ce se prosternau îngrozite în fața unei apariții străine care precedase și avea să urmeze anilor lui, simțind greutatea timpului, suferind pentru o clipă nefericirea de a fi muritor. Clipă când a văzut-o, uite-o, a zis, uite-o aici, căci el o cunoștea, o văzuse când a trecut pe cealaltă parte a universului, e aceeași regină, mai bătrână decât pământul. Uriașa meduză de flăcări de mărimea cerului, care cu fiecare palmă de plutire pe traiectoria ei lăsa înapoi un milion de ani de la origine, i-au auzit împreună băzâitul ca de hârtie arsă, i-au văzut chipul chinuit, ochii plini de lacrimi, și roaiele devenind înghețat din părul ei despletit de vânturile universului risipind peste lume o pânză de ploaie strălucitoare din gunoaie cerești și răsărituri întârziate de luna de smoală și cenușa vulcanilor marini dinaintea apariției vieții pe pământ, uite o regină, a mai spus el, privește-o bine că nu o o mai vedem decât într-o sută de ani. Iar ea s-a închinat înfricoșată, mai frumoasă ca niciodată sub lumina de fosfor a cometei cu părul nins de burnița sclăpitoare a pulverii astrale și sentimentelor cerești și exact atunci a fost când s-a întâmplat, mama mea bendicion Alvarado, atunci s-a întâmplat ca Manuela Sanchez să vadă în cer abisul eternității și a încercat să se agațe de viață și întinzând mâna în gol singurul lucru pe care s-a putut sprijini. A fost mâna lui nedorită cu inelul cu sigiliu prezidențial, calda și neteda lui mână de pasăre răpitoare coaptă în spuza focului latent al puterii. Au fost foarte puțini cei ce s-au cutremurat cu adevărat la trecerea biblică a meduzei de foc, care a speriat vietățile cerului și a fumegat patria cu pulberea ei strălucitoare de gunoaie cerești, pentru că până și cei mai naivi dintre noi așteptau cu sufletul la gură moartea aceea neobișnuită, care avea să pună capăt începuturilor creștinătății și să implanteze originile celui de al treilea testament, dar am așteptat în zadar până în zorii zilei și ne-am întors pe la casele noastre mai obosiți de așteptare decât de nesomn, străbătând străzile gătite de sărbătoare și văzând femeile sculoate cu naptea în cap ca să măture murdăriile cerește ale cometei, deși nici astfel nu puteam crede că nu s-a întâmplat nimic ci din potrivă, convingându-ne că fusese răm încă o dată victimele unei scamatorii istorice. Pentru că organele oficiale au proclamat trecerea cometei drept o victorie a regimului împotriva forțelor duhului rău, folosindu-se prilejul pentru a fi dezmințite toate bolile necunoscute ale primului bărbat al țării, prin netăgăduite dovezi de vitalitate, înlocuindu-se vechile slogane cu altele noi și dându-se publicității un mesaj solemn, prin care el își exprima hotărârea fermă, unică și suverană de a rămâne în slujba patriei până la o nouă trecere a cometei, timp în care el asculta fanfarele și părâitul rachetelor ca și când n-ar mai fi fost regimul său. Neînfiorat de strigătele mulțimii adunate în piața armelor cu pancarte în brațe pe care scria cu litere mari, Glorie eternă binefăcătorului care avea să trăiască pentru a povesti viitorului astfel de evenimente, indiferent la neînțelegerile din guvern, căci își lăsa autoritatea puterii în mâinile funcționarilor mărunți, chinuit de amintirea deja a mâinii Manuelei Sanchez în mâna lui, visând să trăiască din nou acel moment fericit, chiar dacă pentru aceasta ar fi trebuit să distrugă mersul naturii și să dezechilibreze universul întreg, dorind lucrul acesta cu atâta tărie, încât a sfârșit prin a-i ruga pe astronomi să inventeze o cometă de pirotehnie, un luceafăr căzând, un dragon de foc, ceva, orice care să-i creeze o amețeală de eternitate celei mai frumoase femei, dar aceștia n-au găsit în calculele lor decât o eclipsă totală de soare în miercurea din prima săptămână la 4 după amiază, domnule general, și el a primit de acord și, într-adevăr, a fost o noapte adevărată în plină zi că s-au aprins stelele, s-au vestejit florile, găinile s-au dus să se culce și s-au înfricoșat animalele. În timp ce el aspira mirosul crepuscular al Manuelei Sanchez, care se schimba în miros nocturn pe măsură ce trandafirul se veșteja în mâinile ei înșelat de penumbre, numbre, Uite-o, regina i-a spus, uite-o acolo, asta e eclipsa ta!" Dar Manuela Sanchez nu a spus nimic, nu i-a atins mâna și n-a respirat. Devenind atât de ireală că el nu și-a mai putut stăpâni dorința, și-a întins mâna ca să o găsească în întuneric, dar n-a găsit-o, a, găsit a căutat-o cu buricele degetelor în locul unde se aflase mirosul ei... Dar nici aici n-a găsit-o, a continuat să o caute cu amândouă mâinile prin toată casa, cu ochii de somnambul deschiși în întuneric, întrebându-se îndurerat, unde vei fi fiind Manuela Sanchez, femeia nenorocului meu, că te caut și nu te găsesc în noaptea eclipsei tale norocoase? Unde-i mâna ta, dogoritoare? Unde-ți trandafirul?